Ja tämä on 16 osa podcastista takaisin kirjoituspöydälle. Tänään me puhutaan uutissatiirin kirjoittamisesta ja meillä vieraana täällä meillä, minkä takia mä puhun meistä, miksi mä meitittelen itseäni, mulla vieraana täällä on Tuomas Peltomäki. Tuomas äh, on se ruutukasvo ja käsikirjoitusryhmän vetäjä Helsingin Sanomia ja Nelosen uutisraportti uutissatiirista. Uutisraportti on tällä hetkellä kesälomilla, mutta palaa piankoin tuossa elokuussa takaisin ruutuihin. Ja, ja, ja sen jälkeen lähtee uudestaan taas käyntiin. Ja jotta kaikki sidonnaisuudet tulee selväksi, niin pitää todeta, että, että, että itse olen ollut <laughs> olen myös uutisraportin kirjoittaja, joten, joten jos vaikuttaa siltä, että saatan tietää, tietää jonkin verran miten uutisraporttia tätä nykyään kirjoitetaan, niin se on ihan totta. Mutta se, mitä mä enemmän juttelin tuossa, niin oli se, että miten uutisraportti lähti liikkeelle, miten se oli, millaista se oli aikana, josta mulla ei ole ihan itse asiassa hirveän tarkkaa havaintoa. Mä tulin mukaan vasta helmikuussa. Ennen kuin päästetään Tuomas ääneen, niin jos tykkäätte meiningistä, niin käykää kirjautumassa postituslistalle osatteessa henrylehto.com. Missä tahansa podcastin jaksossa on, on kirjautumislomake, josta voit, voit kirjautua ja saada sen jälkeen tiedon aina kun tulee uutta jaksoa. Ja kaikkein paras kiitos hyvästä tekemistä on, että jaat tämän kaman internetissä, oli sitten Facebookissa, Twitterissä tai missä ikinä sulla on tapana jakaakaan. Reditissä esimerkiksi. Mutta hyvä, pannaan rähinät käyntiin. Tuomas, kerro meille, kuka sä olet ja mitä sä teet. Mä oon Tuomas Peltomäki, vaan se jätkä siitä raporttia, vaan mikä se oli. <lacht> Eli tuota, uutisraportista. Uutisraportista, joo. Mm. Se, joka puhuu siinä. Se, joka puhuu, mutta sen puhumisen lisäksi, koska meillä suurena teemana tässä on komiikan kirjoittaminen, niin puhumisen mm. lisäksi sä myös kirjoitat ja heti. Mä lähinnä poistan komiikkaa siinä <lipäätä> That's what I do. Uutisraportin komiikan poisteja. <lipäätä> Mut, tota, mennään, mennään enemmän juurille. Mistä hmm. niin uutisraportti lähti alun perin? Se, se oli siis pelkkä päähänpisto. Ja mä ehkä oon kertonut tän sulle. No, oletan. Mut mä kerron sen uudelleen. Tota, se lähti mun sängystä yhtenä yönä. Mä hmm. voin että tätä tarinaa näkyä. <laughs> <Cool>. <laughs> okay. ää, mä en ole näköjään Mä makasin mun sängyssä, kello oli varmaan kaksi yöllä. Ja tota, mä vaan jotain mietin siinä, niin kuin daily showta lähinnä. Ja mä mietin sitä, että, että miten paljon mä tiedän Jenkkien ää, sisäpolitiikasta. Ja et mä tiedän siitä niinku yllättävän paljon, että mä tiedän monta senaattoria nimeltä ja tiedän mitä siellä on meneillä ja blablabla bla bla ja näin, ja kaikki kantoja ja näin. Ja että et miten vähän mä tiedän niinku samalla tavalla Suomen sisäpolitiikasta. Ja että et se syy miksi on näin päin on täysin pelkästään daily show. Et, et kun me tekee sen niin hyvin, se on niin kiinnostava, se on niin viihdyttävä, se on niin hauskaa, sitä on niin helppo katsoa. Mä haluan katsoa sitä, koska se on niin hauskaa, mutta samalla niinku sieltä vaan jää päähän kamaa. Ja ne nyt on niinku täällä mun päässä. Vaikka mä välttämättä tee sillä, mitä mä täällä nyt on. Ja, ja sit mä vaan mietin, että okei, että et, et olisi mahtavaa, tai siis totta kai mä monesti miettinyt, että olisi mahtavaa, että Suomessa olisi tämmöistä. Uh, ja sit, kun sitä on yritetty monesti, monesti on ollut niin pilotteja tai, tai, tai muutamia ihan sarjoakia kanssa, yrittänyt niin selvästi näkee, että ne on ammentanut sieltä. Ja mä oon aina ottanut ihan sillä niin fani mielestä, yes, nyt se tuli, että mahtavaa, mutta silti ne on aina jättänyt niin jotain. Niin kuin, et ei se, ei se niin ole ollut sama asia ollenkaan, ja et sitä on ollut niin aika pettynyt sen jälkeen, kun se on näin. Okei, niin, mutta siis edelleen mä oon siinä sängyssä ja kelailen kaikkia tämmöisiä. Ja sitten niin se pähkähullu ajatus siinä on, että no hei, että mä teen tämän. Ja, ja nyt kun sanotaan, että mä, niin täytyy ymmärtää se niin kun täysin, kuinka asiatonta se on se ajatus. Koska mulla ei ole käytännössä minkäänlaista televisiokokemusta. Siis mulla on kokemusta televisiotoimittajana, mutta se on niin täysin eri asia kuin jonkun ohjelman tekeminen. Mulla ei ole minkäännäköistä kokemusta, mulla ei minkään näköistä esiintymisosaamista. Ää, mä en ole millään tavalla hauska, mä en ole varsinkaan mikään koomikko. Ja ihan siis about keskinkertainen toimittaja vielä siihen päälle. Et mulla ei mitään tavallaan, mikä antaisi luvan mulle tehdä. Tai niin kuin, et, et, et se olisi jotenkin looginen progressio mun, sille, niin mikä mä oon tai mitä, miten mun ura on mennyt tai näin. Niin sellaista ei ole. Se on vain niin yöllä päähän pistänyt. että ei, mä teen tämän. Sitten mä tein vielä sen, mä nousin sitten yöllä sängystä ja kirjoitin sähköpostin pomolle, missä mä laitoin niin laajennetuilla ranskalaisilla viivoilla. Et hei, että et on tämmöinen hommat että jenkeistä tämmöistä. Se on todella hyvä. Ää, niin se on mahtava, mä teen saman, äh, muutama niin kuin reunaehto, että tämmöstä, tämmöstä, tämmöstä, ja, ja mä juonnan sen, ja ja pilotin, ei maksa mitään, tulee helveti hyvä, ja näin, lähetin, painan sen näin. Tämä oli tietenkin ihan kolossaalinen virhe, <tuhiläksi> koska, koska niin, niin just selosti, että mulla ei mitään osaamista siihen. Minkä mä huomasin sitten seuraavana aamuna, mä heitin mun lapset pihalle kämpästä, avasin läppärin keittiön pöydän ääressä. Ja sitten niin tosi kusipäiset atreet, että no siinä vaan rupeaa selittämään selittää jotain. Näin. Ja sitten otin sen nauhoilla ja e, siinä vaiheessa tietenkin tajusin, että ei, et mulla ei ole mitään lahjoja tähän, mulla on ole minkäännäköistä käsitystä siitä, että miten tämä tehdään mitään osaamista, niin minkäännäköistä ideaa, että mikä tässä on menossa. Mutta mun paras kaveri, Paavo Järvilehto, on, tota, lujan kiitos, ää, se on mainosvideoohjaaja, joten sit kun mä tajusin, että mihin kuseen mä aittin, saattin, koska mä olin luvannut tehdä ja näin, ja siitä ää, niin oli tulossa todella huono. Niin sit mä soitin Paavolle, että et mä oon ihan kuseessa, että mä olen luvannut tehdä tämän, ja Pomo on sanonut jo ok, että niinku kuulostaa hyvältä, että niinku deliver ja näin. Oot, ja... Nöyry... Sulla on tilanne, että saatat vahing... olla nöyryttämässä itseäsi niin sun työkavereiden edessä, ja sä nyt pyydät kaverilta apua, että voisitko sä hoitaa tämän, niin, että mä voisin nöyryttää itseäni koko Suomen edessä. Joo, kyllä. <laughs> Just mä. Ava, mä. Ja sitten Paavo, siis samalla tavalla kuin minäkin, niin, niin kaikki fiksut tyypit katsoo daily showta ja niin tietää, mistä on kyse ja näin oli Pavolla niin miten tavallaan homma toimii. Sitten pari viikkoa mä lähettelin sille niin kuin, uh, niitä klippejä jotka äänitin läppäriverkko niin siis läppäri verkko webcamilla keittiössä ja se, niin kuin, mä lähetin mä sille ja se lähetti lähetin mun mailia niin jos oli ranskalaisia viini niin kovempaa tai Tee jotain sen käsillä tai ota jotain papereita siihen tai ota kynä siihen ja tee sillä kynällä jotain niin treenaattomaan siihen. Sitten vastaan sen duuniin eli Hesariin ja tota, otin siitä muutaman tyypin messi, että hei tämmöinen idea, että et, kokeillaanko että koke, niin tehdään pari pilottia, että katsotaan mitä tulee. Ja, ja, ja sitten se sitten niin kuin, lähtee. Tämmöinen se tarina on. Mä oon kertonut tämän tarinan tosi monesta se aina leikataan pois. Mä itse asiassa luota, että tästä sitä ei leikata pois. Että nyt se voit linkata suoraan, suoraan ja sit laitat siihen kolmen minuutin kohdalle. Kolmesta, kolmesta minuutista seitsemän minuutin, siinä on se tarina, miten, niin. miten, se, miten se syntyi. Okei, okay, noin syntyi, syntyi pilotti. Oliko pilotti hyvä? Vai... Ei, aivan kauhean. Okay. Aivan siis järki. Uh, ja, ja nyt kun, jos verrataan toiseen vastaavanlaiseen ohjelmaan, että noin viikon uutisia voi pitää samankaltaisena, niin joo. Lindströmin Jukka kuvas vielä nihkeemmin niitä niin ensimmäisiä kokeiluita. Että se oli niin tuo, tuo vertaus, niin kuin, tai siis tavallaan niin kuin, ei, ei voida rinnastaa meitä ja niitä. Koska ne on kuitenkin tavallaan niin ton asian ammattilaisia. Ne on niin esiintynyt satoja kertoja ja yleisö edessä ja mitä stand-up-komikoina. Me taas, mitä me ruvettiin tekemään, niin me oltiin niin täysin niin sanomalehtitoimittajia, joilla ei ole mitään käsitystä, mitä on tekemässä. Paitsi ehkä Juha-Pekka Reistellä, joka tuli siinä mukaan, joka on ollut muun muassa luomassa luomas, tota Frank Pappasilta joskus vuonna. Mutta siis tämä että me lähdettiin ihan niinku nollatasolta, niinku ei mitään käsitystä, mistään, niinku mitään, minkäänlaista. Et niinku me ei ikinä elämässä oltu tehty edes käsistä. Ja et, et niinku aivan hillitöntä googlaamista, että mitä tämä toiminta on. Näin. Ja tota, totta kai niinku näistä lähtökohdista, niin pilotti on todella huono ja todella sen niinku jäätävän myötä häpeä häpeää, aiheuttava, koska niin kuin meillä on juontaja joka ei saa juontaa, läpät, jotka ei ole niin Journalismia me osaataan tehdä paremmin varmaan kuin moni muu Suomessa, mutta ei tohon tyyliin. Ja näin, et, et, et, et, et mikään ei sopinut, mikä ei toiminut. Et siis se oli niin todella huono. Seuraavakin pilotti oli todella huono. Tehtiinkään me kolmas pilotti ehkä tehtiin. Sekään ei, ollut, niin kuin, ei siinä ollut kehumista, mutta sitten vaan, että nyt, nyt, se täytyy nyt ruveta tekemään. Että laitetaan ulos ja opetellaan siinä sitten samalla kuin ja, sit ja Sitten, sitten niin kuin ainakin jäljestä päätellen, niin sika on parantanut juoksua. Niin. Mun täytyy myöntää, että mä en ole ensimmäisiä jaksoja nähnyt, että mä olen varmaan jostain... Ei niin kun... niin, mä tiedä, onko niin <laughs> perhan Tehdään, sille että mä en tässä selitteessä en linkkaa ensimmäisiin <tos> jaksoihin. Voisi olla niin sillä, sillä koomista arvaa, sillä koomista arvoa silleen tavalla. Miten se on muuttunut nyt niin ensimmäisistä jaksoista sitten nykypäivään Mil, miltä se näyttää nykyään vero, näyttää kuulostaa tuntuu verrattuna alkuaikoihin. No <tos> meillä on niin kuin on ehkä jollain tavalla, niin missään vaiheessa tämän haastattelun aikana tai muutenkaan niin ei, ei ole läsnä ajatusta, että me ei edelleenkään mitään ammattilaisia, mitä me ei olla, koska meillä on siis kymmenen vuotta, niin esimerkiksi niin mulla on yhdeksän vuotta kokemusta toimittajan olemisesta niin lehtipuolella, ja sitten mulla on niin puoli vuotta kokemusta tästä. No just, just ehkä sinne päin. Vähän niin ammattitoimittaja, mutta tämä vaan tämmöistä, kun nyt jotakin tehdään. Näin. Mutta silti, että totta kai kun lähtee niin nollasta tai ehkä miinuspuolelta, niin, niin totta kai niin kuin, jos on yhtään, haluaa tehdä ja haluaa opetella ja, ja on innostusta, mitä meillä kyllä on tosi paljon, niin, niin kyllähän siinä kehittyy. Ja kehitys on sitä, että niin katsoo, sitten kun pari alustuli, jos pari jaksoa on tehnyt, sitten katsoo sen daily show, niin miten ne tekee. Sitten tajuaa taas aivan eri lailla, että okay, niillä, niin, niillä tulee nyt tuossa toi klippi ja tuossa toi kuva ja näin. Ja setuppi onkin on, on siellä klipissä, sitä ei tarvitse niin itse kertoa, vaan itse voi kertoa sen punchlineen ja tämmösen. Sitten tulee semmoinen, niin se apinoinnin kautta oppii niin tekemään sitä. Mitä, mitä Daily Showsta on blokattu niin tuohon uutisraporttiin? Ehkä enemmän sitä, niin kuin, tavallaan sitä muotoa, niin että et miten se toimii, että ihan melkein sille, että sisältöjä tietenkään ei voida ottaa, koska mm. niin, miksi, koska ne kertoo Amerikasta ja näin, mutta enemmän sitä muotoa, että millä tavalla kerrotaan asioita, että, niin kuin, missä kohtaa tulee ne pääpointit, missä käänteet ja, meidän siis koko kantava idea koko ajan on ollut se, että, okay, että Amerikassa on, on Daily Show ja Last Week Tonight. Uh, ja Ne tekee niinku maailman parasta juttua tietyllä tavalla. Ne tekee sitä sillä tavalla, että nämä on mystisiä lukuja, mistä kukaan ei ole varma. Daily Show vissiin 12 pääkäsikirjoittajaa, jolla on ainakin yksi assistentti per kirjoittaja, eli siinä on vähintään 24, todennäköisesti enemmän, plus kymmenkunta tuottaja, plus research department, uh, plus John Stewart, joka on maailman kovin jatka. Ne tekee maailman parasta juttua tuolla porukalla, joten me voidaan aivan koska vaan yrittää apinoida niitä kolmeen pekkaan, koska me tiedetään, että me tullaan epäonnistumaan siinä aivan täysin. Me ei millään tavalla voida saavuttaa samanlaista, mitä ne, vaan me epäonnistutaan jollain tavalla ja koko ajan toivotaan, että, että se tapa, millä me epäonnistutaan, niin se on jollain tavalla mielenkiintoinen. Että se on ollut se kantava ajatus tässä koko ajan. Sulla oli joku kysymys. Mulla oli, mulla oli kysymys siitä, että niin mitä Daily Showsta on blokattu. Mm. blokattu niin tähän, sitä muotoa. muotoa joo. Että se on muoto. Joo. Onks, noita noitahan on muitakin esimerkiksi, Last Week Tonight, last ja week Colbert ja Report ja Nightly Show, onko Joo. niistä otettu jotain erityistä vai? No, muotoa myös tuosta Last Week Tonightista ilman muuta, siitä niin se rakenneet parit pikkujuttuja, yksi pitkä pääjuttu, joka on syvällisempi. Daily Show ehkä enemmän niin yksi pääjuttuja haastattelua nykyään. Ja jollain tavalla niin kuin, myös, miten se visuaalinen puoli toimii, miten klipit, niin kuin, missä rytmissä ja, ja järjestöksessä klipit tulee ja siitä, miten tulee kuvat ja näin. Et sitä on niin kuin, tavallaan niin kuin, sieltä on opeteltu näin. Se on varmasti kaikille aivan ah, ilmiselvää, että näin on tehty. Mutta et, et sen sitä muotoa hirveän paljon. Sehän se sisältö, rakenteet ja muut, ne ei ole, niin kuin, ne ei ole tavallaan Daily Zone omia eikä ne ole last week nightin omia vaan se on niin kuin yleisen komiikan niin kuin perinteen ja genren niin kuin yleisiä kirjoittamistapoja. Ja etenkin, no kaikki noista, mutta etenkin Daily Show, käyttää, Daily Show ja Colberti käyttää hirmu paljon tällaisia, tämä formaatti, että mulla on hyvä pokerinaama, tai siis kuten suomalaiset sanovat, naama. Tai Daily Showlla on hyvin usein tämä, että näyttää klippi, sen jälkeen John Stewart näyttelee yllättynyttä mm. ja sitten sen jälkeen todetaan, no onneksi nämä tyypit ei ainakaan mene tähän näin. Sen jälkeen näytetään kyllä. seuraava mm. klippi, jossa nämä tyypit nimenomaisesti menee tähän ja, näin. Kyllä. Se on tota, niin kirjoittamisen kannalta meille, mulle ainakin henkilökohtaisesti, mä uskon, että monille, jotka kirjoittavat uutisraporttia, niin... Samanlainen käänteen tekevä kokemus oli, kun me oltiin muutama jakso jo tehty ja pistetty ulos. Ja sitten sit ehkä ennen joulutaukoa tai etä, niin meillä oli tämmöinen niinku get together, että nyt mennään niinku ravintolaan ja syydään, syödään siinä vähän ja niinku käydään asioita läpi ja niinku suunnitellaan tulevaa ja Sitten mä olin kutsunut sinne tota, äh, vierailemaan tuon äh, Juha Jokelan, joka on tuon tota, teatterikorkean proffa. Ja hän tuli meille siellä niinku vierailemaan ja kertomaan niinku käsikirjoittamisesta, koska mä olin mun ystävien kautta haalinnut, että niinku joku tyyppi, joka voi tulla ihan perusasioita selittää meille niinku lehtitoimitteille, miten käsikirjoitetaan. Mm. Ja hän tuli sinne ja tota, sitten hän niinku rupesi selittämään meille. Ja nyt mä paljastan niin oman kusipäisen luonteen. Mutta hän selittää, niin kuin, että miten draamaa käsikirjoitetaan. Hän harpe selittää siitä, että, että, että, tota, että, joo, että, että sulla on niin päähenkilö, jolla on joku matka johonkin. Ja, ja että ää, et, et, et niin draaman kiinnostavuus tulee siitä, että et on tämä niin matkan suunta ja sitten on niin sillä. Suuntaan, suuntaan vastaan tapahtuu asioita, että kun hän yrittää mennä johonkin, niin tapahtuu asioita, jotka vie häntä toiseen suuntaan tai jotka on niin kuin esteitä sillä matkalla. Ja mä kuuntelin sitä että oli olin että ei vittu, että tommonen niin akateeminen niin kuin, että minkäännäköistä järkeä niin kuin, että teoretisoida toi tolle, niin kuin, että miten tämä liittyy mihinkään, että me halutaan niin kuin vitsejä. Niin me halutaan niin hassoja kuvia, ja mitä tämä nyt selittää, niin ei Daily Show ollenkaan tuommoinen näin. Mutta sitten se näytti klippien kanssa samaan, että niin päähenkilö on John Stewart, ja hän niin hyväuskoisesti lähtee uskomaan, että kyllähän nämä ihmiset on niin täysin maalaisjärkisiä, niin että et ne tekee niin maalaisjärkisesti, voisi olettaa. Ja se on se hänen matkansa ja hänen suuntansa ja sitten hänen matkallaan tulee koko ajan vastoinkäymisiä, joita on ne klipit, joissa ne sanoo kaikkia aivan todella vitun tyhmää ja näin. Sitten oli silleen, että ei jumala auta, että toi on aivan totta, että noin niin tuommoinen framework siellä on ympärillä ja ja se oli ensimmäinen kerta, kun päästiin tavallaan niin pois siitä, että niin kirjoitetaan jotain ihan mitä vaan siihen, että pystyttiin miettimään vähän niin yläpuolelta, että niin mitä me ollaan tekemässä, miten me kerrotaan tämä tarina ja niin kuin, että mitä siinä näkyy ja mikä on meidän suunta ja niin miten se rakennetaan se draamakaari ja näin päin. Myös. Ja se oli niin todella silmiä avallut. Mä en ole ikinä, ikinä ajatellut tota niin draaman kaaren hmm. kannalta, vaikka mä, mäkin olen, niin olen Daily Shown formaattia hmm. miettinyt ja katsonut, että mikä, sit, mikä sen panee tikittämään, hmm. koska se on hirmu kiinnostava sen takia, koska itse vanittaa sitä ja mä hmm. katon, katon siitä niin kolme-neljästä Daily show jaksosta, mitä ikinä pannaan pihalle, hmm. niin lähes kaikki tulee katsottua ja sit vielä kun on komiikan kirjoittamista kiinnostunut, mm. mikä noin niin kuin podcastin 16. jakson kohdalla ei pitäisi tulla ihan hirveän yllätyksenä. Niin kiinnostunut siitä, että mikä tämä, mikä panee sen tikittää, mitä mä voisin itse tehdä sen, mm. mitä mä voisin itse, itse niin kuin kirjoittaa, kirjoittaa tota. Mutta toi kulma tuli, tuli mulle ihan uutena. Mm. Oliko siinä muita niin kuin, ajatuksia tässä niin kuin, Raaman ja uutissatiirin ristiin. Oli, oli joo, joo, siis, äh, Hän puhui hyvin pitkään ja, ja niin kuin hyvin, hyvin paljon. Ja, ja siinä oli, jos jonkin näistä kulmaan niin voin niin kuin puffata hänen puolesta, että hän, hän vetää näitä koulutuksia. En tiedä, maksaako ne jotain rahaa varmaan ehkä maksaa. Mutta että hänellä niin kuin, oli niin kuin hyvin paljon sanottavaa tähän. Niin kuin, niin kuin nyt voisi olettaa, että ammatti käsikirjoittaja tulee kertomaan. Miten käsikirjoittaja, varmaan siellä on jotain. käsikirjoittaja, joka sen lisäksi on <laughs> <profile -taideita, laughs> ne, tai, ne. tai missä teatterikorkeakoulussa. Niin, niin joo, voisi olettaa. <laughs> Sitä, me huomataan pienimmätkin vinkit. <laughs> ne, se, oli, se oli todella hyvä. Just se, että... Niin kun kun me ollaan niin kuin hyvin resurssiniukka produktio, eli tavallaan, että kaikki tekee niin kuin oman työnsä ohella ja, ja tota, niin kuin paljon omasta intohimosta, ei tässä niin mitään rahaa liiku ja näin, niin, niin meillä ei ole semmoista löysää, että me pystyttäisiin niin kuin miettimään, että no, miten me nyt tehdään ja mitä me tehdään ja millä tavalla. ja näin vaan Jotta me saadaan se jakson, niin meidän on pakko tehdä koko ajan. Mm. Niin, niin, sen takia tuo oli, just, toi oli ta varmaan meillä niin toistaiseksi melkein ainoa semmoinen niin pikkuhappi tauko, että me päästiin niin yhtään edes miettimään, että mitä me tehdään ja miten. Ja näin. Ja niin kuin, se oli todella hyödyllistä. Joo. Yhdessä aiemmassa jaksossa, jaksossa mä juttelin Janne Scharefin kanssa, joka, mm -hmm. joka tunnetaan, tunnetaan molemmat ollaan oltu ryppäämmissäkin hänen kanssaan. <laughs> ja, ja Janne on noin viikon uutisissa ja pressiklubissa taust taustottajana ja, ja hänellä oli tämän niin kuin journalistisen komiikan näkökulma. Ja se, mitä, mitä mä näen, niin Suomessa ei ole ihan hirveän montaa tahoa, jotka tekee niin kuin enemmälti journalistista komiikkaa. Mm. Ja yksi näistä määreistä, mikä, mikä niin kuin Janne otti esille, oli, että se, mikä tekee komiikasta journalistista, on se, että se jollain tavalla paljastaa mm. niin tärkeitä, tärkeitä uutisasioita, mutta tekee sen sillä tavalla, että komiikan keino joko tekee sen, viihdyttäväksi eli karnevalisoi sitä tai sitten komiikan keinoin paljastaa alla mm. olevia rakenteita ja komiikan keinoin kyseenalaistaa näitä ja mm. tuo okay. sellaisia asioita esille, joita normaalilla journalismilla ei välttämättä saisi yhtä mm. hyvin esille. Nyt kun uutisraporttia tehdään, niin onko uutisraportilla jonkunnäköisiä journalistisia tavoitteita? On, jo ilman muuta. Äh, niin se, se, miten me varmaan erotaan tästä, niin jos ajatellaan, että Suomessa on tätä komikkaskeneja, niin lehtilehtiä lehti ja, ja noivikoulutusta ja uutisvuotoja ja, ja tota, äh, ehkä pressiklubi. On, no en tiedä, pressiklubi on vain niin oma asiansa. Niin, Mutta... Leht lehtilehdessäkin Tzarefi on ollut perustaja. Niin, niin on, kyllä. Ja, tota, äh, Siellä niin ne lähtökohdat on ilman muuta... Niin kuin viihteelliset tai koomiset, että se on niin selkeästi siellä genressä. Me taas selkeästi ei olla siellä genressä, vaan me, meidän niin vahvuudet kirjoittajina ja, ja ohjelmana on ilman muuta siellä journalismin puolella. Se nyt on päivän selvää, koska me on kaikki ammattijournalisteja ja, ja tota, lukuun ottamatta sua, mm. niin, niin kukaan ei ole mikään vitseen ja tässä lienee tarpeen niin kuin, niin. korostaa, että mä en ole ammattijournalisti, enkä edes oikeastaan harrastelijajournalisti. Niin. Siis ilman muuta meidän niin kuin, ambitiot ja intohimot liittyy siihen niin kuin, journalismiin, asioiden kertomiseen ja, ja valottamiseen ja taustottamiseen. Ja, ja, tota, niin Journalistit on perverseja otuksia, että ne uppoutuu johonkin, johonkin vaikka EU-lainsäädäntöön vaikka vuosien ajan. Ja monet monet tunnistavat sen, että sitten kun johonkin asiaan, aivan sama mikä se asia on, se uppoutuu, niin se on ihan pohjattoman mielenkiintoista. Se on niin kuin, ei vitsi, mikä universumi löytyy jostain. Niin Jostain niin hitsaa, hits, hitsipillien niin historiasta tai jostain tämmöistä. Tai komiikan kirjoittamisesta, jakso ja numero 16. Sinä, kyllä. Kun sinne uppoutuu, niin kyllähän siellä löytyy. Mutta sitten monesti tuntuu, että journalismin ne, niin konve, konventiot, ne, joihin niin tärkeimpänä kuuluu se, että sen pitää olla totta ja objektiivista, niin ne monesti estää sen niin kaikista kiinnostavimman kamman kertomisen tai sen kaikista kiinnostavimman näkökulman välittymisen. Meillähän tämä tavallaan niin kuin tämän tyyppinen niin kuin satiirinen ohjelma, niin se antaa meille journalisteina pikkusen varaa siinä, että me pystytään kertomaan niistä asioista, jotka on meidän mielestä ihan sairaan mielenkiintoisia, mutta jotka pelkkänä journalismina ne niin kuin jäisi vähän puiseliksi. Niin tämän avulla me pystytään kertomaan niistä ne herkulliset näkökulmat, ne, ne parhaat pointit, ne läpät, joita siellä on. Ja näin, että tämä antaa meille tavallaan toimittajana niin paljon. Voisiko sanoa silleen, että totuudesta ei tingitä, mutta sitten taas objektiivisuus muuttuu subjektiivisuudeksi? Joo, kyllä, just noin. Äh, eli siis, tavallaan, mehän ei tehdä uutisia. Monesti meillä, niin kuin, me kirjoitetaan jotain juttua. Sitten siinä on ihan selkeä kohta, että nyt niin kuin, että olisi aivan herkullista soittaa tolle tyypille. Että, miksi sanoin että Tämä on aivan niin kuin, että haloo. Me niin aina ollaan sitä mieltä, että, ei, että me ei tehdä, niin original research, vaan me näytetään, että mitä media kertoo. Me näytetään, mistä asioista media kertoo. Me näytetään, millä tavalla media kertoo asioista ja sitten näytetään, mikä siinä on vielä. Se on niin kuin se meidän punainen lanka. Et me ei tehdä niin uutisia, vaan me tarjotaan tietty perspektiivi niihin asioihin, joista uutiset meille kertoo. Se on niin kuin se. Idea. Mutta mä, mä välistä lähetän semmoisia pitkiä posteja meille tekijöille, että et mm -hmm. niin, miten homma menee, niin siellä aina niissä, niin kuin, että, niissä on se ranskalainen viiva, että jos sen, niin kuin, että mikä on läppää, mikä on hauskaa, mikä on komiikkaa, jos sen ja, ja totuuden välillä on ristiriita, tai jos sen ja journalismin välillä on ristiriita, niin journalismi ja totuus voittaa joka kerta. Et sitä ei tarvi miehenä. Hyvä läppä voi, voi kuihtua ihan tuosta vaan, jos se ei pidä paikkaansa, jos se ei ole totta. Mutta tosiaan, kyllä näissä niin uutissatireissa paljon on sellaisia asioita, sanotaan, jotka ei ole totta, mutta kertaakaan niitä ei sanota silleen, että yleisöllä olisi pieninkään Oival tai epäselvyys siitä, että onko se totta, niin. onko se totta vai eli, eli yleisö ei johdeta harhaan, mm. mutta voidaan tehdä koomisia kärjistyksiä, jotka on niin ilmeisen se koomisia on. kärjistyksiä, joilla, joilla ei ole mitään yhteyttä todellisuuteen. Joo. Tö, sä, sä joka olen, joka oikeastaan, niin. oikeastaan kertoo sen, että jos joku on pikkusen vinossa, niin se on vaarallista, mutta jos joku on täysin toisella planeetalla, niin jos sanoo, että kävin, kävin eilen Turussa, niin sen on oltava totta, mutta kävin eilen Plutossa, niin se on ihan niin, sama, koska kyllä. kaikki tietää, että okei, sä et käynyt Plutossa, mutta ehkä sä kävit Turussa. Kyllä. Mä en tiedä, mikä tuolla niin on varmasti joku oma terminsä, ja se, jos katsoo yhtään komiikkaa tai niin ohjelmia tai mitä vaan sillä silmällä, niin sen huomaa, että se... Et otetaan joku asia, selostetaan, että tämmöinen tapahtui, ja sitten se on vähän niin kuin, ja sitten tehdään niin samanlainen asia, mutta aivan äärimmäinen. Ja, ja sitten se muuttuu hauskaksi, koska se niin äärimmäinen vertauskuva siitä on hauskaa ja niin mieltä kutkuttava. Ja tämä on trope tai troppi, niin kuin komiikassa äh, niin komiikkaa hmm. näin. Mutta me on pyritty nimenomaan välttämään sitä, että että niin et me ei oteta asiaa, joka on kuiva, ja sitten kerrota niin jotain muuta juttuja, joka on hauska. Ja sitten ne niin liittyy toisiinsa vaan rinnastuksena. Me yritetään niin siinä kirjoituksessa välttää sitä, koska sitten, sillä tavalla me ei päästä ikinä eteenpäin siitä, että et mikä sen niin itse asian substanssi on. Vaan että jos joku asia on kuiva, niin sit meidän pitäisi pyrkiä... Niin kaivautuu syvemmälle ja syvemmälle siinä asiassa ja löytään sieltä se, se niin huumori mikä on se mitä esimerkiksi John Oliver tekee niissä pitkissä pitkissä niin. pätkissä ihan huikealla tavalla niin. kaivautuu johonkin niin kuin just johonkin veteraanien olla daily veteraanien niin. korvausten käsittely jonoihin jotka on pitkiä jo, ja kuinka Paljon vähemmän kiinnostava aihe voisi olla kuin veteraanien korvausjonojen käsittelyaika, niin. mutta sitten niin. taas niin. hyvä ne aika, siitä niin. saa, se on, sit se on jotenkin työlästä. saa niin niin. Mutta sitten kun se viittiin viedä sinne substanssiin ja että kaikki sen osa, se, että kaikki ne tyypit, joita siellä on, kaikki ne niin kuin pikkumutkat, on sulle kirjoittajana selvillä, niin si, sitten sulla on sitä rakennusmateriaalia. Sitten voit lähteä tekemään sitä niin kuin läppää eri lailla kuin että saatat ulkokohtaisesti jonkun asian. Ja sitten vaan keksit tavallaan keksityn asian, joka jollain tavalla, joku muoto siinä on sama kuin siinä faktuaalisessa asiassa. Mm. Ja sitten se komiikka syntyy siitä. Mm. Tosin, kyllähän noinkin pitää tehdä, ja niin se on oma lajensa. Mutta et kun me jälleen kerran, kun me ei ole ammattikoomikoita ja me ei niin osaa kirjoittaa hauskaa läppää, niin me, me ei niin pystytä tekemään niin tosi nerokkaita rinnastuksia, koska me ei niin vaan osata sitä. Vaan me osataan se, että me kaivaudutaan johonkin. Ja haiskellaan sieltä ne ristiriidat ja muut. Se on niin sitä meidän leipalajia, koska meillä on toimittajia. Palataan Sarafin palataan väikkariin, jossa journalistisen komikon prosessit oli esitetty tai ehdotus tällaiseksi. Yksi olennainen kohta oli, että niin puretaan uutinen auki silleen, että kirjoitetaan auki tai mietitään auki, että mitkä on ne oletukset, mitkä siinä uutisessa on taustalla. Eli mm. Mik, kun, jos tämä uutinen on totta, niin mi, mikä on silloin totta? Mikä otetaan annettuna tässä uutisessa? Mm. Ja sen jälkeen, kun katsotaan, että kun tämä on totta, mikä muu on totta, joka mm. on, joka on niin impro, improteatterissa, niin tällainen kantava, kantava teema, että Kyllä. kun tämä on hyväksytty, niin mitä muuta tapahtuu? Mm. Ja sitten. Sitten kun huomataan, että, okei, että tämä uutinen ottaa vaikkapa kritiikittömästi vastaan tän ja tämän väitteen. Esimerkiksi nyt on viime päivinä ollut niin uutisia tästä, että niin joku poliitikko ihmettelee, että miten maahanmuuttajilla voi olla varaa merkkivaatteisiin. Mm. Ja mä teen paljon, paljon töitä maahanmuuttajien kanssa ja mulla on ihan niin kuin hyvä ymmärrys, että miten maahanmuuttajilla on varaa merkkivaatteisiin, koska mun tuntemat maahanmuuttajat on... IT-alan päälliköitä ja johtajia, mm. johtajia, niin ei mua mitenkään kummasta, että tyypit isolla palkalla niin ostaa niin. merkki <laughs> Eli kun puretaan toi uutinen, niin mm. siinä vain niin rinnastetaan, että maahanmuuttaja tarkoittaa sitä, että joku elää sossun tuilla. Mm. Ja niin kuin minkään muunlaisia maahanmuuttajia ei hänen mm. maailmassaan voi olla. Mm. Ja Siis Suomessa on useita, useita maahanmuuttajia niin pörssiyritystä johtajina, niin, niin, mutta se, että tässä näin, niin pystyisi rakentamaan niin kuin komiikkaa silleen, että purkaisi auki sen, että jos sä käytät sanaa maahanmuuttaja mm. peittämään sen, että kun sä oikeesti haluaisit sanoa jonkun ihan niin, muun niin, sanan, niin, niin. jota en, en tässä, tässä edes toista, A, niin sä haluaisit oikeasti sanoa jonkun muun mm. sanan, mutta mm. sä verhoat sen maahanmuuttajalla. Ja sitten uutis, uutiskielessä niin porkka on semisti valmis ottaa vastaan tänne, okei, okay, tämä on ihan ok, että sä peittelet omaa rasismia sillä, että sä vaan puhut maahanmuuttajasta. Mm. Niin. Vaikka niin kun, en, en mä niin kun näe... Vaikka kun sä, sä katsot sen naamaa ja sä kuuntelet, mitä sä se sä, sä kuulet sen oikein sanan siellä. Mm. Jo, jos sä katot mitä sä aiemmin puhunut, sä kuulet sen vielä. Ja jos sä ilman nauhuria tapaat tämän tyypin, niin todennäköisesti sä kuulet tämän sanan ihan hänen suustaan. Voi et. olla, paitsi nyt on monesti hyvin varvaisia. Mutta se, että, että meillä on myös sitä, että että, tuota, tyypit on hir tai, siis kaikki on totta kai niin hyvin tyytyväisiä siihen, että, että se ei sano nyt mitään tyhmää, vaan että, että se niin peittelee tuon ajatuksensa niin kuin, niin kuin mukiin menevään sanaan, johon ei tarvitse tarttua. Ja sitten se, että, niin että okei, okay, no niin se sanoi, että no, ei, minun ei tarvi niin vaivata itteeni tämän kanssa enää ollenkaan, vaan se niin meni tossa ja näin. Ja sitten kun näitä tapahtuu paljon, niin hän se muuttuu herkulliseksi, kun, kun siihen tulee sitä massaa taakse. Ja, ja sit se, on, se otetaan niin jossain määrin, määrin kritiikittömästi niin. vastaan vielä. Niin. Nyt komiikka, jolla sitten voisi rinnastuksilla ja kärjistyksillä niin. korostaa. Niin se paljastaa tuon rakenteen, niin. että tyyppi koittaa vain sanoa, että niin kun tyypeillä, jolla on eri verran pigmenttiä kuin mulla naamassa, niin. niin osalla niistä ei mene tosi huonosti ja se harmittaa niin. mua. Niin, Mikä, <laughs> nyt kun tämä purkaa auki, mm. se mitä hän sanoi, niin tostahan on hirveän helppo sitten on. jatkaa. Plus se niin kuin, nimenomaan se leipälaji, tai siis mitä me yritetään tehdä, nimenomaan miksi me näytetään niitä uutisklippejä. Miksi Daily Show näyttää niitä uutisklippejä, tai Last Week Tonight. Niin ne näyttää nimenomaan sen, että eihän se, jos sä katot kerran uutisia ja siellä menee joku juttu vähän ohi, että et sulle tulee mieleen, että et ilmastinko toi jotenkin hassusta tai miksi tässä puhutaan näin, tai miksi tässä sanotaan suoraan, että EK on mukaan sitä ja tätä ja tuota, ilman sitä kyseenalaista tai näin. Se menee kerran ohi ja sitten se unohtuu 15 sekunnin päästä. Mutta se, että mitä tämän tyyppistä ohjelmat paljon tekee, niin ne, ne ottaa sitä massaa, että niinku, nyt sanottiin näin, viikko sitten sanottiin näin, kaksi viikkoa sitten sanottiin näin, kolme viikkoa ja Sitten näytetään vaikka kymmenen klippiä, missä sanotaan joku absurdi asia uudelleen ja uudelleen, tai joku asia otetaan niinku annettuna totuutena koko ajan. Jälleen ja paljastetaan rakenne. Niin, niin. ja sitä, sitähän me niinku tehdään, ja, ja nämä tekee nämä muutkin nimenomaan. Aivan. Mikä on sinun mielestä niin kuin kaikkein herkullisin, mitä, mikä on löytynyt tässä? Mitä noita on 20-jotain jaksoa? Vai? Jotain parikymmentä jo. Reilu parikymmentä mm -hmm. jaksoa. Onko sulla joku suosikkikohta noussut sieltä, että niin tämä mm -hmm. niin kokonaisuus, kun saatiin kasaan, niin oli hyvä fiilis? No on siellä jo pareita ilman muuta. Kyllä, niin kuin, ja varmaan tässä niin kuin näkyy myös ne niin kuin journalistiset lähtökohdat, mutta mun mielestä meidän niin jutut ää, ennen vaaleja leikkauspolitiikasta tai, tai, tai tätä Suomen verotuksesta tai, tai Pohjois-Korean verotuksesta tai siitä lobbauksesta Suomessa ja maailmalla, niin, ää, ne, ne, on ollut, niin kuin, ne on jäänyt itsellekin mieleen. Tuntui hyvältä tehdä koska on pystynyt ottamaan asian niin joku verotus tai, tai leikkaukset. On pystynyt ottaan sen ja tekemään siitä sen jutun silleen, että se on niin kuiva aihe kuin se on. Ja kukaan ei ikinä lehdestä halua lukea mitään niin leikkauspolitiikka- tai veropolitiikka-juttu. Oikein, oli vähän liiottelua, mutta herkästi semmoiseen ei tartu. Ja sitten pystyy tekemään siitä jutun, jossa... Niin Tarkastellaan sitä Suomessa käytävää keskustelua, ja sitten katsotaan, että niinku, hei, että what, <laughs> niinku, et, tässä ei ole minkäännäköistä järkeä, ja sitten niinku, se meidän ohjelman röyhkeys on helposti siinä, että sitten me laitetaan jotain proffia sinne joukkoon, jotka sanoo, ne on proffia, ne on, niinku, ne on niinku proffasitaatteja jostain lehtitekstistä, joka on niin tylsin mahdollinen asia, mutta sitten kun sen tarinan kertoo oikein, niin sit, sit se on niinku mielenkiintoista, mitä ne sanoo, ja se on jopa niin järkyttävää tai hauskaa näin. Ja, et, et, niistä mä oon tykännyt paljon, että niin isoja aiheita ollaan pystytty tekemään silleen, että niitä jaksaa katsoa, ne on tärkeitä, mutta silti niitä, niin kuin, ne viihdyttää. Ja joskus jopa nauttia. Ja siinä oli myös ohjelman luonteelle yksi olennainen piirre, että siinähän ei sanottu suoraan, että leikkauspolitiikassa tämä on oikein, tämä on väärin, mm. vaan nimenomaisesti muistaakseni pätkä loppuu siihen, että todettiin, että meillä ei mm -hmm. ole tähän vastausta, mutta tämä mm. keskustelu, mikä Kyllä. tässä on käyty. Se on liian yksi tuumaista. ja Juuri näin, ja se on, se on pikemminkin sellaista, että vilkastaan, että mikä, mikä mun puoluekirjassa lukee, ja sen jälkeen mm. mulla olikin jo mielipide valmiina. Niin, niin. Hyvin paljon me tehdään niinku juttuja sillä tavalla, että, että tota, et me ollaan vaan me ollaan niinku vastaan. Et median sisältä ehkä näkee jostain syystä, tai niinku näkee paremmin sen, että mikä on niinku, se, se niin jännästi mediassa nousee se, niinku, se, se tavalla, että kaikki on yhtäkkiä jotain mieltä jostain. Jotain tapahtuu tiistaina, keskiviikkona pääkkärit tulee ulos, pääkirjoitukset ja jutut, missä on kaikissa sama narratiivi. Kaikki on niinku yksimielisiä siitä, että just näin on. Ja sehän, se meillä, niinku, sen huomaa meidän viikkokokouksissa, että me, niinku, monesti hyvät jutut lähtee siitä, että joku meistä on että on vituttaa tämä, että kaikki sanoo näin. Sitten niinku, lähdetään kaiveleen sitä, että miksi se vituttaa. No kun se on väärin. Tai että, se ei niin kuin, että ei se ole pelkästään noin. Tai että kaikki unohtaa jonkun pointin. Ja, ja sitten lähdetään siitä rakentamaan sitä juttua. Silloin kun kokoumus ja keskusta on vallassa, niin helposti tulee semmoinen... Koska, koska lähtökohta on sille, että ollaan vain vastaan tai ollaan eri mieltä tai kritisoida, niin silloin voi tulla semmoinen kuva, että ollaan vasemmistolaisia. Mutta sitten jos, jos vasemmisto ja SDP. SDP nyt oli pitkään vallassa ja näin, ja niitäkin kritisoitiin. Mutta tavallaan, että et jos he olisivat vallassa, niin sitten sit mä uskon, uskon ja toivon ja ajattelen, että me oltais heitä vastaan. Ja silloin meidän pitäisi tehdä oikeasta laista satiiria, mikä olisi mahdotonta. No, Tuosta on aiemmissa jaksoissa puhuttu tästä. Niin kun ei suoraan niin vasemmistolainen satiiri tai vasemmistolainen huumori versus oikeistolainen, vaan pikemminkin liberaali vastaan konservatiivi, mm. joka on eri akseli kuin vasen, vasen oikee. Joskin leimallisesti vasen on useammin liberaalimpia oikea ja useammin konservatiivi, mutta mm. taas sitten voi nähdä, että joku, joku pen, Penchilet on todella oikeistolainen, mutta samaan aikaan todella räikeän liberaali, mm. tai sitten voisi ottaa jonkun niin kuin vasemmistolaisen, vasemmistolaisen, joka on niin kuin hyvin perinteinen kaikessa, mutta niin kuin pointti on se, että, että neuvostoliitto takaisin, mm. Mm. <laughs> koska aikana, aikanaan kaikki oli hyvin ja missään ei mm. ollut mitään, mitään vikaa. <laughs> Joo. Juuri. Tätä. Niin, niin, talouden rakenteet vai, ja, ja sit, niin kuin yhteiskuntamoraali, ne on ne kaksi akselia, millä liikutaan. Aiemmissa on puhuttu siitä, että tehdäänkö konservatiivista komiikkaa, ja sitä on todettu, että melko vähän, mutta tehdäänkö oikeistolaista komiikkaa tai oikeistolaista satiiriä paljonkaan? En tiedä. <lain> niin kun, Aika tyhjää luvet. Luulen, että se on ehkä, ehkä tämä... Niin punavihreä kupla tai sinivihreä kupla, kuitenkin joku vihreä kupla, jossa pyörii, niin, mm -hmm. niin, niin siellä sitä ei hirveästi levitellä, mutta sitten taas aina näkee jotain niin kuin häiveitä tällaisista kaiken maailman niin kuin yksinkertaisista pilapiirroksista ja onhan esimerkiksi äh, perussuomalaiset, joka on leimallisesti konservatiivinen, vaikkei välttämättä leimallisesti oikeistolainen, niin perussuomalaiset ovat käyttänyt paljon tällaista niin ihan pilapiirtää materiaalia. Niillähän on tämä yksi hovipilapiirtää, jonka nimi pakenee, pakenee mun mielestä. Mm -hmm. Ja se tekee paljon niin kuin satiiria. Mm. Kyllähän vaikka jenki stand up tekee paljon, paljon juttua esimerkiksi niin poliittista korrektiutta vastaan. Louis C.K. tekee älyttömän paljasta. Chris Rock varmaan yhtenä suurempaa. Mutta eihän niitä tietenkään tyyppeinä voi laskea mitenkään konservatiiveiksi tai näin. Mutta että on selkeästi olemassa mahdollisuuksia satirisoida ja kritisoida ja piikittää niitä punavihreitä kuplia silloin kun siihen on aihetta. Ja, se on, mä luulen, että se on todella vaikeaa. Se on niin vaikeeta ja siinä on varmaan... Tai ei myös... todella vaikeeta, mutta se on vaikeampaa mm -hmm. kuin, kuin että et, tuossa on tyyppi, jolla kravatti ja paljon rahaa ja tyhmät mielipiteet. Fuck you! Mm -hmm. <laughs> se on vähän, että niinku punching up versus punching down, mm -hmm. niin se hirmu herkästi, jos sitä, joka on heikommassa asemassa, kyykytetään, niin se mm -hmm. sitten taas vetää huumorilta ilmat pois. Ja mm. Toki myöskään, niin kun, eihän, toihan ei ole oikeistolainen ajatus, että kykytätään huonommassa asemassa olevaa, mutta se, että niin, kun pikemminkin jos katsotaan, että kumpi on enemmän va vähäosasten puolella, <laughs> niin, niin, niin, niin Mä luulen, että jopa oikeistolainen sanoi, että no, kyllä joo, mutta tässä mm. nyt ollaan tekemässä isompaa kakkua, josta leikata iso eh, paloja porukalle. Niin, niin ja, ja oikeistolaiset ihmiset ilman muuta uskoo siihen, että heidän niin kuin, ohjauksessaan pidemmällä tähtäimellä lopputulos on kaikille parempi. Hän totta kai uskoo vilpittömästi siihen vasemmistolaista uskoa myös ja, ja niin kaikki. Ja näin. Eikä. Mut se on varmaan just tuossa, että et, et jos ajatellaan, että vasemmistolainen mielipide on se, että pidetään niin sairaasta ja heikoista huolta heti nyt, niin sitä on todella vaikea kritisoida tai satirisoida tai, tai tehdä siitä pilkkaa. Vaikka niin Totta kai siitä pitäisi pystyä tekemään pilkkaa ja totta kai siinä on paljon tosi tyhmää siinä, että, okei, että niin kuin, et, et luodaan raskaat rakenteet yhteiskuntaan ja kaikki verorahat menee tänne ja bla bla bla ja tulee tämmöset, niin kuin, huonoja rakenteita. Ja, onhan ja tuolta, on tuolta löydettävissä sellaisia, niin. jotka niin pintapuolisesti on heikomman ase, asemaa suojaavia, mutta siellä on sitten piirteitä, jotka johtaa muuhun. Esimerkiksi niin kuin, äh, mitä voimakkaampi irtisanomissuoja on, niin sitä vähemmän liikkuvuutta on ja sitä isompi päätös jokainen rekrytointi Kyllä. on. Mutta sitten taas toisaalta, että jos mm. porukka saa potkia mielivaltaisesti pihalle, niin mm. sitten, sitten välttämättä me ei haluta sellaisessa työelämässä myöskään, myöskään elää. Ja sitten niin enemmän ambivalenteissa asioissa, jossa ei ole sellaista niin triviaalia, että... Tuota asiaa kun ajat, niin kaikki tulee olemaan hyvin. Että niin. Molemmat ääripäät, että niinku ketään ei saa ikinä millään pihalle, tai että kenet tahansa saa skodasta värittömästi ulos, jos niin. ei naama miellytä. Niin. Niin. Mutta näistä kahdesta niinku varmasti niinku on vaikeampi, tai luulen, että on vaikeampi niinku ytimekkäästi, tiiviisti, lyhyesti kirjoittaa läppänä se, että et no hei, että. Et että totta kai niin kuin, ihmisille pitäisi saada antaa monoa niin kuin, koska vaan. Ja näin. Ja sitä, niin, se vaatisi niin paljon taustottamista ja niin kuin, ei voi luottaa siihen, että, että kuin syvällisesti sinä, joka kuulet tämän läpän, niin kuin syvällisesti sä ajattelet niin kuin, talouden rakenteita ja kuin syvällisesti sä ymmärrät työmarkkinoiden toimintaa. Se vaatisi niin paljon pohjustamista ja selittämistä, jotta se niin kuin, läppä aukeaisi oikealla tavalla. Tai, niin kuin, Aiotulla tavalla. Voin, voin tuon myös tehdä silleen, että niin kun maalaa kuvan tällaisesta tyypistä, joka on hierarkiassa ylempänä kuin kuulija, eli kuulija tai kertoja, kuulija tai kertoja, jonka niin kun oma työpaikka on koko ajan liipasimella syystä tai toista, niin kuin YT-kierrosta paukkaa, paukkaa niskaan, mm. ja sitten on joku, joka on poikkeuksellisessa lennojohto. Niin. Vaikka lennojohto ei ole Suomi, tai maailman mittakaavassa olennainen, mm -hmm. mutta näitä aloja on monta, jossa on todella voimakas lakkoase, niin. ja he sitten käyttää sitä niin paljon kuin vain suinkin pystyy ja sitten on päässyt siihen, että he ovat vähän tasa-arvoisempia kuin ne, joilla ei ole yhtä hyvä lakkoase, vaikkapa niin kuin hoitohenkilökunnalla tai, niin. tai, tai muilla, jolloin sitten voi maalata kuvan siitä, että oikeistolainen ideaali saattaa olla mm. tälle niin heikommassa asemassa olevalle joskus helpommin samastuttava. Mutta tässäkin. Me ollaan hyvin syvällä. Niin, ja mä tiedän, siellä... että ihmiselle, joka ymmärtää, niin mä joudun selittämään tuota neljä lausetta. Niin, niin. mutta mut se just, että et kukaan tavallinen ihminen on ikinä elämässään miettinyt jotain niin lennojohtajien niin Ää, tavallaan ammattiliittojen kautta muodostuvaa asemaa yhteiskunnassa suhteessa niin neuvotteluvoimaan niin, Suomessa ehkä kuusi ihmistä, joista yksi on sitten hmm. näin ja, ja kuitenkin ne jutut, mitä kerrotaan, niin ne, ne on niin hyvin paljon laajemmalle. Ja, ja sen takia se, niin kuin, se on hankala Se on ole mahdotonta, mutta se on hankalaa. Aivan, ja tämän, tämän takia niin usein sellainen... Niin kuin konservatiivinen komiikka onkin niin lattaotsasta. Mm. Sitten jos se konservatiivisuus menee siihen, että niin sä joudut hyväksymään nämä ja nämä oletukset, mm. että tämä komiikka olisi hauskaa, niin se mm. <laughs> rajaa sen yleisön plus tyhmentää sitä, sitä komiikkaa. Mm, Mutta ihan yhtä lailla toiselta äärilaidalta voitaisiin tehdä vasta vastaavanlaista lataa otsasta huumoria, mutta siellä on myös paljon muitakin mahdollisuuksia. On, joo, mutta melkein ehkä... Niinku, ei se huumori sinänsä, vaan se, niinku, se, niinku, se kritiikkihän kohdistuu monesti sillä tavalla... Se, se kohdistuu rakenteisiin tai, tai ihmisiin, jotka aikoo ää, aiheuttaa hallaa jollekin tietylle osalle ihmisistä, jotka ei pysty vaikuttamaan asemaansa tai jotka on yhteisen huolenpidon varassa. Ja joku tyyppi aikoo tehdä jotain, joka heikentää näiden asemaan. Niin se kritiikki on helppo kohdistaa siihen tyyppiin, koska sitten me voidaan ottaa vaan se keskustelu silleen, että tässä on tyyppi, joka ai, äh, hankaloittaa näiden elämää, katsokaa näiden elämää, se ei ole helppoa. Se on niin, niin selkeä se asetelma. Se, mm. ei, se ei ole totta millään tavalla, koska siellä niin kuvio on paljon laajempi ja ehkä kymmenen niin vuoden päästä niiden ihmisten asema on paljon parempi tämän tyyppin mm. takia. Mutta se, se on heti niin paljon monimutkaisemmat kuvia, että se on vaikea niin kuin tehdä kymmenen minuutin juttuun, näin, niin niin. ainakaan hauskas, Niin sille, että hei, huomaatteko, kuinka kestävyysvaihe pahenee. Niin. niin. <laughs> niin johon, siitä ei voi tehdä sellaista, kun taas sitten näyttää, että hei, tässä on, täs on laitossiivoja Irma. Irma mm -hmm. saa kenkää, koska, koska nyt me tehostetaan. Mm -hmm. Niin to on mm -hmm. paljon helpompi tarina kertoa. Se, se on jo valmis tarina. Niin. Ja tää, tää niinku, tää sinänsä liittyy mm -hmm satiiriin sinänsä, eikä edes komiikkaan vaan se liittyy siihen niin melkein jopa median murrokseen siihen, että väki vähenee, on aivan kiire, halutaan kuitenkin tehdä hyvää kamaa, niin sitten sit tehdään se, että tossa on tarina, mä kerron tän tarinan hyvin ja se tarina on totta enää. Hmm. Mutta se, että et kertos niitä laajempia kuvia ja näin, niin se vaatii aikaa ja, ja työvoimaa ja, ja panostusta ja näin. Ja just nyt, niin se niin resurssi on vähenemässä kaikkea. Äh, jos pyöräytetään ympäri keskustelua takaisin tuohon huumoriin äh, ja satiiriin, mm. niin nuo tietyt esikuvat jo mainittiin, mutta onko sulla muita tällaisia, niin kuin satiirin esikuvia, Sat satiristeja esikuvana? No joo, toi, toi, toi Ar Ar Armando Janucci. Mun täytyy myöntää, että mä en tunne herran. Äh, Siis teki nämä, käsikirjoittanut nämä tota... Äh. Siis tämä britti, brittisarja aivan eeppisen hyvä. No, tulee briteistä mieleen vaan Chris Morris ja Brass Eye, joka on Suomessa ihan rikollisen vähän, vähän katsottu sarja, joka on käytännössä Studio studiojulmahuvi ennen Studio ja ne Joo. tyypit on ottanut paljon vaikutteita ja erinomaisen hyvä, että on. Ja, ja, ja. Tämäkin on itse asiassa jännä, koska minulla itsesuojeluvietissä on jonkinnäköisiä puutteita, niin mä joskus luen kommenttipalstoja, mm. mitä uutisraportin alla on. Ja siellä ehkä yleisin tällainen on, että todetaan, että, hei, että tässä nyt on ihan selvästi kopsattu Daily Showta tai, mm. tai on kopsattu Last Week tonightia. Se koetaan kritiikiksi. Joo. on no, naurattaa noin suurasti. Et siellä jossain sen kommentin takana on semmoinen käsitys, että pitäisi joku tämmöinen randomjamppa jostain Suomesta. <tos> niin sen pitää niinku keksiä itse jotain aivan muuta, niinku mutta kuitenkin yhtä hyvää. Niin, kuin, täysin uusi formaatti niin, pitää kehittää. Kuin nämä jätkät Jenkeistä, jotka... Niin kuin, jotka itsekään ei ole tätä formaattia kehittelee. Ei, ei, jot, jotka on niinku se suuren niinku siellä tapahtuneen progression niinku absoluuttisia huippuja. Mm. Se Seiso, seisoo jättiläisten olkapäällä. Niin Ja, ja sitten täällä niinku jotenkin niinku pitäisi vain silleen, että me ei tehä mitään, mitä noin tekee. En, niinku, niinku. Ei ollenkaan. Kaikki toi, mikä tuolla on hyvä, niin me ei sitä. Vaan, Se, vaan me että mä harjoitellut tätä joku... 30 vuotta ja <laughs> me... niin kulmia pois tästä ja tullut, niin. tullut siihen että me, me ei ollenkaan. Tämä formaatti niin. toimii ja niin. yleisö on sanonut että on ihan hulluna tähän formaatti. Niin. Me lähdetään siitä että äh, me kaikki muu että, ei joo, tuota. Joo, me mm. lähinnä lähinnä niin omaa. Kuin... me, oma. joo, me tehdään, kerrotaan uutisista äh, akvarellien okay. keinoin. <laughs> Toisaalta voisi olla ihan toimiva juttu, mutta... <laughs> Akvarellit ja vedenalainen korinpunonta. <laughs> se kyllikki, vaan mikä se oli, mikä lapsena oli? Kyllitäti. Kyllitäti. siitä aivan poskitonta. <laughs> niin, uh, Armando Janucci uh, kirjoitti tämän The Thick of It. Uh, The Thick of It. Joo, joka oli aivan briljantti. Se kesti vaan ehkä 12 jaksoa. Joku brittiläistä poliittista satiria. Onko se vai? Ei, se on fiktiota. Okei, se on fiktiivinen uh, ohjelma, se, oli, se on, se on ne, todella hyvin kirjoitettu. Se on tehnyt muutakin uh, todella hyvää, ja nyt se, muistaakseni, oli tekemässä tätä veeppiä. Oh. Uh, se on yksi sen luoista, muistaakseni. Ehkä on väärässä, ehkä se kotona mutta mun mielestä se on sen luoma, toi veeppi. Tunnen logon. <laughs> ja ja jos uh, Julia Louis... Louis-Dreyfus, joka oli myös Seinfeldissa. Mä, mä olen nyt lomalla ja mä katson pelkästään Seinfeldea kaikki päivät kaikki, <laughs> tota, soi korvissa Ai, koko ajan. Niin, siinä The Thigavitissa oli ihan briljantti kohta. Siinä seurataan semmoista uh, ministeriä. Sitten se oli kussuhommat niin todella pahasti. Se oli palkannut niin pimeänä ää, kotiinsa jonku muistaakseni jonkun ää, kodinhoitajan, joka oli maahanmuuttaja. Ja sitten se oli antanut sille fudut jostain syystä. Enää. Ja tämä vuodettiin lehdille, että niin pimeä maahanmuuttaja, jolle tämä oli antanut fudut jotenkin todella törkeästi. Se oli ehkä sairas vielä se maahanmuuttaja. Niin todella paha juttu. Ja tota, sitten se oli ihan kusessa se ministeri siinä, että ei vittu, ei vittu, että mä... Niin kun, kaikki menee niin kuin ura vessasta alas ja näin. Ja sitten pääministeri niin kuin, aa, otti asian niin että mitä tälle tehdään. Niin kuin lehdistö oli aivan ja niin kuin kansa vaati verta. Sitten siinä oli sellainen hetki siinä sarjassa, kun se, niin kuin, se oli sen pääministerin huoneen niin odotustilassa. Ja se vaan otti ja kun pääministeri miettii siellä, että mikä on hänen kohtalonsa. Sitten se pääministerin tulee niin kuin tuntien päästä ulos sieltä pääministerin huoneesta ja sanoi, että, niin kuin, että okei, että et, Herra ministeri, että pääministeri on päättänyt, että tästä asiasta käynnistetään täydellinen tutkinta. Ja sitten se on yes! Koska kaikki siellä politiikan sisäpiirissä tietää, että se tarkoittaa, että mitä ei tapahdu. Mm. Ja, ja sitten siinä jotenkin, koska se on varmasti ihan vitun totta. Mm. Ja se on varmasti niin täyttä. Paktoa, voi. Hyvät asiakkaat, kirjasto suljetaan 10 minuutin kuluttua. Pestä oh. kun der, viis biblioteket on tiie minuut der. closing in 10 minutes. Tosta tulisi hieno intro tälleen. <lacht> <lacht> <lacht> kyllä, kyllä. <lacht> ja. Aha, tota, jos vedetään tätä kaikkia yhteen, johon mm. mä en ole varma, onko mulla journalistisia kykyjä. Mitäs nyt tapahtuu? Nauhtus. Vaikea. Se <laughs> on huomattavasti. Mä en tiennyt, että täällä ruvetaan soittaa musaa sitten, kun... vähän häätää ihmiset pihalle. Mä pää on aika luontevaa. No, mutta... muuttu... <laughs> Niitä, tästä tuli yhtäkkiä niin yökerro. Mut hyvä, tota... Jos vedetään tää yhteen siten, että... En mä tiedä, tästä yhteen. Tätä, mutta, mutta tää on meidän, meidän niin outro-jingle, jonka mä oletan, että mä saan laittaa tähän ilman mitään tekijänoikeuslapsia. <laughs> kyllä, kyllä ilman muuta. Jos sä saisit tehdä uutisraporttia, mitä vaan, millä tahansa tavoin, sulla olisi resursseja, mitä sä tekisit? Hmm. Ah. No mä irrottasin tyyppejä ja kirjoittasin itsekin ilman muuta niin pitkäksi aikaa jotain, jotain aihetta niin selvittää ja, ja tekisin juttuja niistä. Myös haluaisin tehdä inserttejä paljon enemmän, että et käytös ulkona. Meillä on Jussi Sippola. Uh, tehnyt ne on ollut tosi hyviä, mutta hän voisi tehdä enemmän. Uh, Paavo Teittinen Maria Pettersson, meidän kirjoittajat, niin hekin pystyisivät tekemään inserttejä. Ottaisin studioon haastateltavia. Uh, tekisin kaikkia näitä, mitä tämän tyyppisessä ajelmassa tehdään jos on Eli sitä, sitä samaa, mutta laajemmin, isommin ja monipuolisemmin. Joo, kyllä. Kaikki keinot käyttöön se olisi se. Alright. Eli nyt sä elät unelmaa, joskin kevytversiota unelmasta, mutta sä elät unelmaa. Kyllä, joo, joo, siis tottakai mä oon aivan älyttömän tyytyväinen ja, ja onneksi niinku moni katsojakin on ollut tyytyväinen, että, että, että tämmöstä pystyy Suomessa tekemään. Se varmaan niinku, se pahikysymys aina oli, se, että pystyykö Suomessa tekemään poliittista satiiria, jossa on mitään mieltä ja sitä substanssia. Ja pystyy. Se, se on nyt muutamankin ohjelman voimin osoitettu. Niin. Ja uutisraportti taisi kerätä ensin muutaman viikon marginaalilla ennen kuin Joo. nuo viikon uutiset. Joo, se oli... Niin tarina itsessään. Tämä että... ei ole mikään kilpailu, että kuka oli ensin, mutta uutisraportti oli ensin. <tiedot> <tiedot> oli, oli. <tiedot> mutta se, niin kuin, jos, jos voit kuvitella niin se kusessa olemisen tuntemus, kun <tiedot> me oltiin kuitenkin ihan niin muutamaa pekkaa niin keskenään mietti, tehdä vähän jotain tämmöstä ja näin kokeillaan. Ja näin. Sitten, mä, sitten mä näin, me oltiin just päätetty, että okei, nyt niin kuin eka jakso tulee ulos niin viikon päästä. Sitten mä näin, sen flyerin, jossa oli silleen, että hei, ylältä tulee samanlainen ja sitten mä näin kaikki, mä näin sen niin miljardien eurojen niin verosäkin, joka on niin täysin tottakai noin viikon uutisten käytössä ja kuinka ne tulee niin kuin musertaa mut niillä rahoilla ja näin Siinä meni pari yötä, sitten nukkunut ollenkaan Mutta me ollaan onneksi niinku... Me täydennetään toisia. Nyt me ollaan Jukan kanssa muutaman kertaan tavattuja ja on mahtava tyyppi ja komea mies. Niin, niin, tota, ää, me täydennetään toisia hyviä, että he tekee sitä heidän juttuja, me tehdään meidän ja, ja, ja ka, kaikki voittaa. Kaikki voittaa ja kilpailu ei ole, ole järin veristä. Niin. Että... Kauden, kauden loppukaata ja se terjistettiin myös yhdessä. Ei puhuta niistä. <laughs> <laughs> Mutta hyvä, hei. Suomi-räpin säveliin, ne. jotka, <laughs> jotka yllättävät täysin, näihin me voimme päättää. Hei, suurkiitos. Tämä oli Kiitoksia. mielenkiintoista. No niin. Hienoa. Ja... Näin kävi lopussa. Suomi-räppi yllätti meidät, mutta paljon ehdittiin sitä ennenkin puhua. Tämä oli Osa 16 takaisin kirjoituspöydälle podcastista. Mä olin Henri Lehto ja mä kiitän, että jaksoit tämänkin jakson loppuun asti. Ja ei muuta kuin kirjoitu postitusistalle ja näitä jaksoja Facebookissa ja Twitterissä ja kaikkialla. Ja kiitos ja ensi kertaa.